شنلی رو رحمان روحیم باب استقبال الرجول استقبال الرجول رجولا هو يسلی موصنیخ و ترجمت الباب موندواث ستری پر بناوضا کڑی دیں ذکر کو استقبال الرجول رجولا هو يسلی موطر جامد لہو کی یو وکر یا عثمانا يستقبال رجولا هو يسلی اې یو څو بلایې یو څو بلې دواړه مستمری یي یاد ورکړه د مخکنیو کې سوال چې دوی هم ځواب شو چیکره عثمان د اصل فرد صح زید میصابت زید میصابت چې اوې ماواله انر انر الولا توغه پروانه ساتمان رجلای پر صلات الیوم املیدا امسانیف دیدوانو اصنین ام کما بینکی جمع اکرا و هاد ایز اشتغل بیه اما ایزا لیم اشتغل بیه فقط کار زیر مثابیت دعالا چه سوچ خرابیگی چه نا خرابیگی زیر مثابید دار سخت سیده بے کشت اقبال راشی راشی ووژی شی ذوق داره یو اثر نقل کی ذوق بل نقل کی مسلمان دې دې بین کې جمع کړو خو زه خوشونه خلایې یا به د شوشې یو استقبال بل مویه تن دې یو نفسې مخرازه زموږ کوئی استقبال مواجهتن مخ حبوه هغه مخکذ زي او ټيګ را مکرحه دي کوڅي دي تر تر سن دي نو خير دي وي دي قول پدي باندې محمود شو احناد هم بکره هر ګیل د دیو جن کرا سوزور حا صرف کېشته دي احتیاط ورته کېده یم معلوماتونه غوښي مې مطالوی دا خبر او معلومات درایدا زګا چا دته مخه مخه دا په شکل لکده واغ مشکل ته کوي ها کوئی یو قشایو مشتیده بس کوي اورې کوي نو دا جاي ابن عمر وکل کل ناشوی که ناو او من دیوکو محمالی کم نلیجا جواب قیم لما المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت وزی خدا لیکی شلاقات جانت مونا کلابا بایرات و کپا چاقوی قذب و غحیمارا و مرا پمرور صلات قطع کی گی فان صلد انسالانا غلی پراو خیر ترجمت الباب <سؤال> سرود تگ مشکل <سؤال> تریوزی ترجمت الباب کی خیص اقواز رجول رجول ذکرو او متری جالم له کې ور یو نشته دي بلکې دوه المؤمن رضی الله تعالی او دکې د ذکر دي مستجاب علی فريد و نه رجوت شته نه استغفار شته خبره ده نساده او په نسو کې د ایزیا استجابه وللا علم اې دې تکاتری چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاګه طرف ته ونه دا مينوی چې ورڅو بای درغته ونه کې استقبال الرجل صاحب له قرض صاحب له قرض چې صحبه خوذهم رسول الله صلی فاسد موسانی فعاداتو کداده چدا اترخیه دیمراحت النزیر بانی خبره کئی ونزیر نلازیر تا انتقاب کئی بید روید دعما شان ابراهیم اناسوادی ذکر کر او دا تعلیق دی خوضایره دا را چنان دا پسانه دی مذکوره دی يو سران په <تصفيق> يو ترې ته سيدره او مل مؤمنين ته وبسات همو مل مؤمنين ته په بله طریقه يو ان عامش عن مسلم وعن مسلم قال مسروق به دم عن عامش ابن ابراهيم عن الرسول Damascus دع پدوانا کیلئے احمد حسنیم سسا شاکر کرے دی احمد باثن، پترگ必وی کو از نیسید، کیا لیکن مثلrobi سلامان verwشکلہ ontدارم آرانا بنید روزی حریم تانگ گا، حریم تانگی ہے اور مثل ویژی، اب شکتہ دیم معضیbacks چنگ گا، شکتہ دیم روزی اعتراف اٹا تانگ شاہف ویطاقت نیک گا، چنگ گا، چنگ دیم نیک گا، چنگ گا، اخه ور نه دسان نه دې دې مزري وسه موږ څنګه ری او په دې پیو معادله ته کتل چې یو باب او یو مسلې دون باب هی بابا صلات خلفه 9 مسلې بابا ده کو بابا 14 مرا هغه چې ترایې په ترایې میکه هم ترې جام دې یو د را د مونږ ني زایر کی وشکال دی، باڈی فقحال داری کری دی چه در آئیم نروس دو در دا مکروح دی، ابو داود کی دنیا باست مصفر رویت تی، لا تصولو خلق و نائم، ما جاکم بزار کی مرصروات تے انہنوں ہی تا نوصلہ الی النین والمتحدث امیں عیدین خل پنایمن مکو یمن را یمن مېډه کوم دا غړای دی تا وو سم درخایل دی مجاهد دې خیل دې ځکه چې مجاهد وې چې فنا سی او موثنی خپل خاص له دالی چې د کم برج حانی د مها تر او بل تر فنوبی درشان دې ته ته ځخ خپل نهایم خوب جیزه خدا حدیث ذکر کړه عمر مومه واقع ذکر اما احادیث ابو داوود کی ابن ماجہ کی نقل دی دا طول احادیث دی موثنث بن مندی سندن د صحیح دی دیک زه وفایدی زہیتی سنات جام بلا دی ابو دا ہشام زیاد البصری دا حدیث محفوظ نجیم. باز محاققین دسی فرقم کئی. کوئی نائم دسیوچ مامونو. نا دا خورد. نا کوچریں نا مامون نو. نا بے حکوم دقرے. روسه پسې مونږ نه یې پکاره तमाम مونږ راغلي مونږ تمام وینځي پښتې نه یې کاه ساه نه وې څو خلک ته زاهد شي تتؤخذ المرأة رسول الله اسلام الله عليه وسلم كمسك او مذا با جماه رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمون تعبيد بتطوشو فائدہ سید احمد انی تر یو تو صاحب پت اورګیدره چې د ویترو غان مخان ویتر دی ویتر پت ته کوټنی دی د ویتری دی فائدہ سید احمد انی د ک مسل د حضور م مسل مر دی ا ماګری وی وی له شه وی دا ور ديشته ایک فسوی له شه وی تاسو ټول ته پته شه وی له اون اذا حمل <سؤال> جاريه سعيده لا نقه في الصلاه باب در باب راغ نه يو دو سوتري سوس تعلقات هکل کر دې سي پينو دې تا باب در نا موي البته النساء طلقوا دي نه طلاقته كده ما تمم المهم واقعي کروا د رسول الله صلوات الله علیه و سلم شهید امامه د زینبنه زینب د رسول الله صلوات و سلم د خدیجه کوبرانا فاطمه وړه د کشر د ټول او د ټول نو مشتا ده بچی د رسول الله صلوات الله د خدیجه کوبرانا دی بغاې د ماری بغاې د ابراهیم نه چې دا د ماری نه دی ڈدی ام آمه پلا چه ابو لحا سرو سیجی کرد دی. ابو لحا شده در ربیح جوی ده سوکوی ربیح آتا ده سوک دا ایوی مور ده بلے پلای ده دا ربعی پلای دا ربعی نی د هند بنت خویلدہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خنی زیو په دغه وخت کې د مسلمانانو او د مشرکین په ما کې د ایمان او په شکوګم سن هیله باندې مانېات راغله ابو العاص او د بدر کې رسول الله اسلام دا پیر او خد او شاکت په ولغه و چې زینب ما ته را لګي زینب راو لګي باب اسلام باندې مشرف شراوه رسول الله اسلام ورته زینب بثه واپس کړه ترو کوئی راپ نکای جدي زماني وقاشي سو كنم په نکاي قديم باندې او مامدور وا پاتي شيده رستموي وا مامو يانه ملشده پاتم سن او وا علي رزي الله تعالی هوذي او مامو سن په پارتي می زمرد راست محمد امامي زيدي يخوالن ولوله په دې کې حمد الله سليم صلى الله ویدی دا عمل کثیره پرسولات کنید رسول اللہ اسلام کمانده که چدای اغدامات کری دی دا قسم اموز منگ پر جایید دی یا نید جایید عمل کثیره و تاریخ که خلک مختلف اقوال کری دی یا قوید آنکرده چیزی کی استعمال دیدی یدینو کیی عمل کثیره دی فیو قول دا هم دے چا مالی کسید آرده چی پو مسولیمان دی زن دیوی چی دانه دے مسولی فیو قول دا هم دے چا مالی امالیکا سرائی اغداده چه دا بیلاراده و القس کی بیل اختیار. راجی قول داده چه دید که رائی د مقتلی بیل اتبار دید. پاچ نقل حركات خپلو لا تجربو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل محبت موزه کړه سجانا رسول الله صلى الله عليه وسلم په وای جنراتی اندر رسول صلی الله علیه و سلم د دین ما شومې صاحب ماشی دنیو وروکی زاخه سمزارې محمد تعلیم مت مشرکین په لسی موقعې د معاشمان سره دینه کوڅه زلم کوجنده یو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ماتو کوڅه اشعام حمد الحیوان سے بزی بچے ای خرید زان سترخ کے نوالے مونکی یا پشاکڑےی شوافی دا کوند کوند چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل په نفي مان لیکل شوی ده نه د صحیح مالک ادا وې رسول الله څنګه امام مجید نبی کی نه په مننه په رسول الله صلی وسلم کله کړی دا په داو اتره تنعام د مې چې ما صفین یاد مازیګر مونږ دا یوه راته دالمې چې خار مونږو یا ما ممکنه ده راتلبا نیکچې وې جمعه تراتې دا وسره سو کوی دامن سو خو یې تدالیل نشته دي څوک یې رد بناوه څوک دا وی چې رسول الله صلوات الله علیه خصوصیت مالکیت سم وی البته رسول الله اسلام واشق معلم ناکه په وخت به دي کارونه کړی دی د صحکمت په مینا باندې زمنګ د ندی چې یو شېمین جنس له عبادت رسول الله صلي الله عليه وسلم من كل ايوله كان صلى و حم حامد امامه بنت زيد امامه بنت زينب بنت رسول الله اسلام ولد ابي بنت زينب و ابو العباس أبو العاص. أبو, العاص. ابو العاص ابن رعب ربيه اميه بن فإذا صجد وضعها وإذا قام حملها يو غير مقاليد تشايفيديو عند الانتقال من ركوك واند الانتقال من ركوك إذا إذا رجي فإذا ركعها وإذا من ركوعي هل سأت تاثب صنعت بيو دلتقم دع الفاذهي فإذا صجد وضعها وإذا قام حملها دلتا حمر ده راکا وزرا ده په ځا سہی ده په دې سنتو دي عمل نه کوو هاغه مې په ځان د خپل وروړ و شوکرې وو دا کیږي چې کوې په سنتو تمار کوو ځا سہی ده قام محمد ها ها حدیث عمرات کې نه پیجنې ته بيد حدیث کوي الله الفقوبنده رحمته اخرى ولا سلم مسیدت ورکلیدو من کوم دا دعاوہ کوي او موږ سره دا دعاوہ خلک وخت امه ته تر کړی دا استادان دا شونه و موږ نه و خاص کر شای کشمیر رحمہ الله په فنداس احادیث کې او دا دا شاګردانو بصیرت چې موږ هم دا ښی ز سو قاعده دی بخیرین خبر شونې چې ټوټې ټوټې کېږي در هم بر هم کېږي نا مولا بدیږي پوری دا مولا بدیږي پوری دا مولا بدیږي پوری مشانه یو طریقه هاشا چلوتا حدیث نن معلومه شولم چې محتوی عمرو سبي ما نه پاسي ديږي الحمد لله يا ساتو مدح حميدا يا ساتو مد المتصور چما په حرکت کوي آپ چې په يمو پورې د نيا ساتو دراو چټکړي درا ټینګ کړي بې متصور دي رسول اللہ اسلام مکاری میں اخلاقات و اوزو شرپاقت پر صغار باندی دیگرہ حشرات بلیو چلکی اغمیاد درائی مجتہدین دی اوی کرا قرآن ایزو کردکی او پانی اړه یې کړه کای نداام یې چې دغه ته تر رسول الله اسلام چې دا امر کول په مانځ کې نه پانی د دینه حرکت له لاسه نه د خپل صلاة فنود او خلال د قران تلاوت قرات همي نارکانې صلاة ارکانې صلاة منقول بنا په متواضره بيدا شبا تمه ته اندې کوم نه راړې چې وایا وایا د یو نو کارو شو د باب جدید دي صادقوا لما صير د هيسر تین بار ته بابا هغه یو موږ نو دې مسائل د وضو م مسجد مرع حضرت احیصات شوي موسنی پی چې درته وزکای نو باپ در باپ ته تیرې وزکای په کومه تیرې وزکای شهره کړي دې ځنانو نو دنده یې نه نه دا لقدا زنی خلصتی اجنت ماخې یو مونږ کې کوهای زدا یا ما شوم د پوز تسر شود یا تیلا سوګې ده نګمرا مشکيرات نه دي او سبا سات په بنا باندې حیا پردانه لیکن وو سات شری محیطو ها شخاف ها فر ایس دلتشی کشوری داخو باب المرعتی ترتحوس و باب در باب دی موخ کی موسانیفو فر ایمانی مستقیل باب دکر باب نیر دا اولکی عالا زور المصالی قجلوند و لم تصد علیه صلاتها و در شمس اخا ستر لمبر بعد ست تل نمبر اپ دا جماني مور ته تحقیق کړی دی نور کوتا شوシャレږي خبرګي قضيه نشم دوراولې هغه چې په تحقیق تاسو خپګي کی تفصیل تاسو نه ښه هم موږ به راغړا زادو او حواله ميدل تارک رواي هه